Disse vers er piraternes sang Kan du mærke den der er tang? Kan du mærke dessuden, at huggertens Sus giver rimende slagkræft og klang? Denne sang blæste haven om og den stinker af tjer og rom Den blev skrålet på spansk og på engelsk og fransk Er St. Pierre, de la Torre og Tom Den var med os, når søen var tværs Den var mågen, der skreg i vort mærs Når vi frodrede havet med døende mænd slutten over i jamrende vers Her er sangen, dens mening og ord Hvis en skud skal leve af må Må kaptajnen med kølhaling, rotting og tamp Holde orden og om Men i fald han dag er for smart Og slår klon i mandskabets part Der har mandskabet lov til at dele hans råd Og hænge ham selv, det er klart Næste vers har en sund paragraf Hvis en jungmand er rejsel for straf Ændrer stormasten op, er det skibberens job At få jungmanden ned med et plaf Du bør kende korsarnes lov, den er stærk som et tog. Den blev skrevet med brændhjerm på ryggen af mænd, der var bisket som hejer på rov. Vi har lært den i trobernes brand, hvor vi flød gennem ørkner af vand, ind til kødsækken visket og orme krøb frem, når vi bille i beskøjternes rand. Vi har glemt den en nat på et dæk Når til Agters de døde drev væk Og dyblongerne vandrede fra hånd til hånd Og nedgræsserne grunede af skræk Sådan lyder piraternes sang Den er passende, og lang Den er ikke for munter og ikke for mørk Men den lugter af blod og af tang Den er fløjtet i min historie og en gang skal vi nynne den der. På de hængte mens vakt skal vi træmpe dens takt. Med de kolde, this the union.